Окрім хіба що сина, син був кривавою раною у серці, і кривавий досі. Але та рана, той біль, лише мої і більш нічиї, ані Валерині, ані таїсини. Уже я жив у домі балерини. Уже навколо мене вихоріла вітровиця і слів. Уже хворі записувалися до мене на прийом на тижні місяці наперед коли знову зайшлося у нас про розлучення з Валерією. Звісно, так довго тривати не могло. Таїса хотіла почуватися законною дружиною. Відомий київський юрист привіз до мене свою хвору дочку і привозив ще двічі. Я приймав його на прохання Ростислава поза чергою. У вільний, так би мовити, від роботи час. Як не дивно, я тоді ще дивувався. Але лікування моєї дівчині допомогло. Юрист обіцяв на радощах золоті гори. Я попросив замість гір золотих узяти на себе моє розлучення з Валерією. Він сам усе зробив і привіз мені документ. Правда, я одного вечора для годиці набрав номер свого колишнього київського телефону. Трубку взяв генерал. Я вже знав про генерала. Попрохав покликати до телефону Валерію. «А хто желає з нею розговарювати?» запитав генерал гучним командирським голосом. Її колишній чоловік. По довгій хвилі той же голос прогурчав. «Їй нічим з вами розговарювати». І трубку поклали. Але це вже пізніше. «А як же твоя робінзонада в землянці на острові?» – запитала раптом балерина, пригальмовуючи машину, бо попереду вже виднілося містечко. «А ти що, і до острова мене ревнуєш?» – весело гукнув я. Проте обличчя балерини було серйозне. «Можливо, і ревную. І поспіхом, аби я не вельми заважив їй щойно мовлені слова», Її дещо дивний жорстокуватий голос вела далі. «А взагалі мужик для постелі мені найменше потрібен. Я загалом до цього байдуже звикла до посту. Мужик мені у хазяйстві потрібен. Я геть уже стомилася бути діловою кобилою, одна в плузі. Думаєш, із нудьги по базарах метляюся. Що нині та зарплата? А у мене дочка-студентка – «Одягни, нагодуй, кімнату у Києві найми, а попереду заміж вийдай, побудуй, чи купи молодим квартиру». «Не знаю, як для постелі, а для господарства я мало здатен», – мовив сумно. «Я сам усе життя прожив біля ділової жінки, наче біля грубки, і наді мною парасольку тримали, аби на мене не капало». «Людина Робінзоне». Ніколи не знає, на що вона здатна. Так що ти на себе не кути бочку. Натім наша розмова в машині й урвалася. Ми в'їздили у містечко. Згори відкрилася широка затока. човни у березі. Уже диміла на плацку шашлична. Переїхали міст, і довкола нас завирував ярмарок. Машин стояло, як колорадських жуків на картоплі. Але балерина, піджартовуючи із шоферами, зуміла вирулити до самих воріт базару. Між дерев'яних навісів біля ларків юрмився люд, обтікав нас і плив крізь ворота нескінченним потоком. Уже пригрівало сонечко, але ще лагідно, приємно. Квітів, меду, гірків, ранніх помідорів, вишень, смородини – усього було щедро на ринкові. І я засумнівався, що балерина швидко спродається, та ще припізнившись. І вільного місця під базарними навісами невидко було. Селяни в рядах стояли щільно, як солдати в строю. Проте балерина і не прагнула уряди. Вона спритно стягла брезент із кузовка і відкрила власну крамничку, просто тут, у машині, обабіч бабіч людського потоку. Ті ж помідори, ті ж троянди, той же мед, що і в рядах. Але це були такі помідори, крупні, один в один, густо-червоні, свіжі на око, наче щойно з куща, і вже розважені по кілограмові у поліетиленових кульках. Мед у літрових банках під билими кришками аж світився на сонці, наче бурштин, троянди, пишні, запашні, щедрі на кольори, від червоних до жовтих і блакитних, з діамантовими крапельками роси на пелюстках, кожне разом із гілочками зайчого холодку завинута в блискучий целофан і перев'язана червоною стрічкою. Балерина знала, як і чим торгувати, але навіть не це прирекло наш базарний захід на шалений успіх. Балерина ж бо правила за добрий товар і добрі гроші, не поступаючись її копійкою. Ще вона лише згортала брезент, а вже ворона сиділа на металевій дузі над кузовком і хрипловато, але досить гучно каркала до людей. Кар! мене звуть Кларра, купуйте у Кларри найкращі товари!» Згорнувши брезент, Таїса поклала його на переднє сидіння. Кіт одразу ж перебрався на той брезентовий постамент, послинив лапу, витер мордочку, розчесав вуса, і несподівано навіть для мене, до балакучої ворони я звик швидше, заговорив писклявим, але майже людським голосом. «І коток полюбляє гречаний медок!» «Купляйте помідори і будьте здорові і живіть, як я, триста літ!» – вигукувала ворона – «Помідори і медок самі просяться в роток», – потвердив знову у Риму кіт Мурлика. Першими нашу машину обліпили діти. За ними потяглися дорослі. Невдовзі навколо нас люди стояли стіною. Передні гукали до тих, хто ще ходив між рядів. «Ідіть сюди! Тут цирк безплатний! Ворона і кіт гомунять, наче люди!» «Еге!» Безплатний. Так і ціни править, бурчали ті, хто уже встиг прицінитися до таїсиного товару. Зате ж і подивишся, і послухаєш, і з'їси, заперечували інші. А ворона гукала в натовп. Карр, купляйте укларе найкращі товари. Вороні піддаковав кіт мурлика. Наш медок сам проситься у роток. Ворона брала гроші з людських рук у дзьоба і, витягши шию, наш гусак, передавала балерині. Таїса давала здачу. Я подавав товар. Після кожної покупки кіт задоволено мурликав і тоненько блягускав. «Дякую вам, що віддали гроші нам». Ми спродалися за якісь півгодини. Найдовше торгували квітами – у містечку не вельми багато охочих до розкішних дорогих троянд. Але люди брали їх, аби ще раз почути і побачити, які дякує, а ворона бере з їхніх рук гроші. Потім балерина застелила порожні ящики брезентом, попросила мене побути біля машини. Сама ж почеберяла на базар, до ларків. Кіт одразу ж заліз під брезент і примовк. Ворона теж мовчки дрімала на дузі. А юрма усе ще не розходилася. «Дядько, ви з цирку?» – запитували діти. «Ні, ми з жолудівки», – відповідав я. «А накажіть вороні, хай щось каже». Але і ворона, і кіт німіли наче вимкнуті. За них мусив говорити я. Поки повернулася балерина – Прочитав лекцію про дресирування птахів та звірів, про папуг, канарейок, псів і котів, що розмовляють людською мовою. Усе, що знав із публікацій науково-популярних журнальчиків. Виручила мене, перервавши лекцію, Таїса. Вона поставила повну сумку в машину і заднім ходом вирулила на дорогу. «До побачення! До побачення! До побачення!» Скрипіла, ніби знову увімкнута ворона, усівшись на плече таїси. До побачення, приїжджайте ще, захоплено відповідали діти. І навіть дорослі приязно усміхалися нам услід. Балерина, скреготнувши важелем передачі, обігнула клумбу у центрі майдану, і ми рушили у зворотну дорогу. Сонце уже добре припікало але стрічний вітер приємно холодив тіло. І все ж я зрадів, коли Таїса, проминувши село, звернула у лісок. Я не хотів, аби цей день так швидко скінчився. Уже мене не вабили моя землянка, моя самотність, мій острів. У ліску Таїса постелила брезент під берестом, поставила до гори днищем ящик, Застелила голубою клейонкою Усе слухалося Її моторних рук Усе гарнішало довкола неї Із кошика Який досі стояв у кутку Кузовка Дістала помідори Ще добірніші, аніж щойно продавала Справжні райські яблука Як називали їх колись У Європі Тоненько порізане копчене сало Баночку з медом Хліб, термос і пузату з-під шампанського пляшку, як вона повідомила, медовухи. Відтак узяла сумку з машини і ніби, між іншим, сказала, «Щоб не забула, я тобі тут деяку обновку купила, аби у тебе озерні русалки закохувалися». І подала мені барвистий кульок. У кульку була світла в'єтнамська теніска на замку, коричневі вельветові штани з іноземними блямбами і розкішні кеди, теж із блямбами та всілякими розмальовками. Усе було моїх розмірів.